városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönöm neked Bányai Géza, és Kolundzsia Gábor. És mi lesz a témánk ma? Ma Elcsai Attila a vendégünk, aki hát, már szerepelt műsorunkban, és örömünkre ismét elfogadta meghívásunkat. Hát őről annyit kell tudni, ha az építészkamara alelnöke, a élő vezetőségi tagja, valamint saját cégébe épületeket tervez, méghozzá nem is makámilyeneket, hanem ilyen hogy is mondják, hogy autonóm házakat, igen, tehát amelyek minimális energiafogyasztással fenntarthatók, de most nem ezek miatt ülünk itt, hanem egy egy írás amit közé tett, és hát engem ez erősen megfogott, és miután felvállaltuk már régebb óta, hogy műsorunkban túl, túl né, lépünk időnként a budapesti hobbanisztikai témákon, és globális szinte kitekintünk, hát a, a mai napon erről az írásról lesz szó. A, a, Azzal kezdődik a Smolens, de ez nem a, nem, gondolom nem a címét jelentheti, nincs is neki igazán címe, e, amennyire én e, röv, dióhéjban meg tudnám fogalmazni, itt a, az orosz, a lengyel és a magyar nép küldetéséről, és közösségéről van benne szó. Ezekről a, a gondolatokat hát gondoltam olyan lényegesnek, hogy most ezen a mai napon erről beszéljünk. Hogy jött a gondolat, hogy ilyet közé tegyen? Mert ennek előzményét én nem láttam nálad? de... Hát először is ez a... Először is üdvözlöm a hallgatókat. Gertsai vagyok. A, van egy folyóiratunk, a Szabad Gondolat, és abban... Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy spirituális megközelítéssel tekintjük át a jelenkor eseményeit, és ebben a folyiratban jelent meg ez az írás, aminek az apropója az a bizonyos Szmolenski repülőgép baleset volt, ami, ami hát most már úgy tűnik, mintha elfelejtettük volna, ami történt ott, de ez nagyon megrázott, nem csak engemet, hanem ha visszaemlékszünk, akkor hát a, német, a, a lengyeleknek egy nemzeti tragédia volt. és Idézzük azért fel, hogy mi történt akkor. Igen, tehát ö, tulajdonképpen az egész azzal kezdődött, hogy a, ö, egy a katyinban volt ez a mészárlás, amit a, a második világháború vége felé hát tulajdonképpen Sztálin emberei hajtottak végre, és hosszú ideig ezt megpróbálták rákenni a németekre, és hát ez, ebben a, ugye a szövetségesek partnerek voltak, amíg aztán kiderült, hogy ez, ez hogy volt, és aztán utána az oroszok tagadták ezt elég sokáig, és a, a lengyel katonartiszteket végeztek ki tömegesen. Hát Ez egy, egy tömeges, igen. Tehát nem is tudom pontosan hány ezer. Uh, a, a lengyel uh, katonai uh, vezérkat, a tiszti állományt kiírtották, mondhatjuk így nyugodtan. És uh, a, megindult egy, egy közeledés az oroszok és a lengyelek között. Tehát elsősorban a, a Putyin tett egy gesztust, ami, ami lehetővé tette egy, egy közös emlékünnepség megtartását. És hát nagy várakozással tekintett rá mindkét nép. Hát ugye nem kell mondani, hogy a lengyelekben mély nyomot hagyott a, a kommunizmus, vagy bolsevizmus, és nem igazán kedvelték a, szovjeteket, de bizonyos értelemben az oroszokat sem. És hát ez, egy, ez egy, egy nagyon lényeges fordulópont lett volna, és a, a e, tulajdonképpen a lengyel e, küldöttség, ami, akik e, egy emlékünnepére indultak, ő, ők e, szenvedtek egy repülőgép szerencsétlenséget, aminek a tényleges okai a mai napig tisztázatlanok. Hát lényegében a lengyel kormány teljes, szinte teljes létszámban oda Most ez önmagában egy tragédia természetesen, de, de ugye semmi sem véletlen. Tehát ugye a Karinti mondta, hogy ez nem véletlen, hanem már vélet. Hm. Tehát, hogy most itt mi, mi a jelentőség egy ilyen sorscsapásnak, mert ez egy sorscsapás, nyugodtan mondhatjuk, a lengyeleket is megmozgatta, sőt, hát az oroszokat is olyan mélyen megrendítette az esemény, hogy, hogy élőbe közvetítették a, a, az összes ezzel kapcsolatos híra, híradást hosszú ideig, vagy, vagy a temetést, mindent. És vajra fémé bemutatták. Igen, bemutatták, amit addig nem mutattak be, és és mondhatni, hogy egész Oroszország csüngött a képernyőkön. Tehát ö, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a megbékélés egy tragikus módon meg, meg, végbement, megtörtént, de hogy, hogy ö, miért kellett, hogy sor kerül erre a tragédiára, és ez valahogy, valahogy visszhangzik, vagy mintha rímelne a katyni tragédiára. Ö, és hát arra sajátos helyzetre hívta fel a figyelmet, hogy most, most hogy is helyezkedik el Lengyelország a világban, a nyugat és kelet között, és, és hát az sem véletlen, hogy, hogy ez minket is nagyon megmozgatott, és a, tulajdonképpen nálunk ö, mutatták be elsőként a Vajda filmjét, és nálunk ö, létesült az első katyni emlékmű ö, Európában, tehát egy nyugat-európa is ezt, ezt így takargatni próbálta ezt a disznóságot, amit tulajdonképpen ők takargattak sokáig. Úgy ez egy kényes kérdés volt egyrészt, másrészt viszont ez is valamilyen módon lehetőséget adott arra, hogy elgondolkodjunk arra, hogy, hogy mi köt össze minket a lengyelekkel. És én ebből a problémából indultam ki, ami tulajdonképpen egy európai probléma, és jelenkor problémája, és ebből lehet egy, egy szép nagyívű gondolatot elindítani, ami, ami egészen a jelen napok európai válságáig vezet, a nyugat-kelet problémáig, és benne a közép szerepéhez. A közép, ami Magyarország is, de mondjuk úgy, hogy közép-európa, és a, a, amit én úgy nevezek, hogy a közép-európai misztérium hely, ami egy titokzatos hely, aminek a jelenkorban van feladata, és a jövőre mutat ez a feladat, és a jövőre mutató feladatban pedig a szláv népeknek van jelentősége, mert a jövő korszakokat a szlávnépek fogják vezetni vagy hordozni a, a kultúrimpulszus. Tehát röviden eddig, a, eddig uh -huh. húzódik a cikknek, vagy az írásnak a, az íve, úgyhogy, úgyhogy kérdez bele, várhol. Igen, hohoz. hát ö, itt a cikkben, mikután lejjön a balesetet, a Putyin szerepéről írsz, ö, hogy egyáltalán nem ö, azt a ö, nem úgy reagált, vagy nem úgy ö, ö, hogy mondjam, te, tevékenykedik minden, hogy a sztereotív módon mi gondoljuk hogy lényeges változásokat lehet észlelni ebben a Igen, a hát attitűdben. ezt mondjuk hozzá kell tenni, hogy ez, a, ez az írás, ez nem friss, tehát ez még a, ha jól emlékszem, akkor 2010-ben született, tehát vagy a, az itthoni választások a környékén vagy azt hiszem pont, pont röviddel utána. Uh -huh. És tehát ezt hozzá kell tenni, mert amit akkor gondoltam Putyinról, meg mondjuk Orbán Viktorról, az ma bizonyos mértékben azért már máshogy néz ki. De a, a lényeg az, amit, amit Putyinnal kapcsolatban megjegyeztem, hogy egyrészt ő tette az első gesztus, vagy kezdeményező lépést, amire a lengyelek tulajdonképpen válaszoltak és ő, oldott, ő kezdte föloldani ezt a problémát, ami a nyugatnak ugye hosszú ideig nem állt érdekében. És Putyint mi elkönyveljük egy, egy, egy piszkos KGB-s brigantinak, ugye ez a magyar közvélemény vélekedése róla. Hát kétségtelen, hogy KGB elnök volt, de azért, hogyha valaki elolvassa a, az ő beszédeit, amit az utóbbi években tett, és uh, kicsit odafigyel, hogy, hogy uh, miket is, uh, mi, miről is szólnak ezek a beszédek, akkor, uh, akkor nem lehet elfelejteni azt, hogy a Putyin uh, egy, egy kommunista KGB-sből egy uh, tulajdonképpen egy népvezérré, félig-meddig népvezérré vált. Most, hogy ez mennyire csinált, vagy mennyire igazi, ez itt a nagy rejtély, de e, emlékszünk, hogy a e, orosz, vagy a Szovjetunió felbomlása után, a, a, ugye, amit a gorbacsov vezényelt le, e, nem hagyható ki, hogy megemlítsük Szolzsenyi Cint, aki akkor tért haza a és e, az orosz nép e, szerencsétlen állapotából indítatva, írt egy, egy röpiratot, hogyan mentsük meg Oroszországot címmel, és egy országjáró e, e, körútra indult. Hát tulajdonképpen végig volt a hatalmas meg. Mi Miklós Bandival csináltunk egy megbeszélgetés. Pontosan az igen, az a magyar valóságra igen. igen. Igen, igen, a Miklosi Band is ismeri ezt a írás nagyon jól. Hát azt nem kell mondani, hogy egy, egy egy hatalmas egyéniség koponya volt, és ő a, a, az orosz népszellemmel állt szoros kapcsolatban. tehát amit ő mondott, azt én, én csak kinyilatkoztatásnak tudom mondani, mert töményen az igazságot mondta mindig, és következetesen és ö, ami a lényeg, hogy egy bizonyos időpontban Putin Szolzsenyicin tanítványává ö, vált. Vagy legalábbis ö, ö, úgy viselkedett, mint aki fölvesz valamit abból, amit Szolzsenyicin mond, és ez megjelent az ő szövegeiben, viselkedésében, amire a, az orosz nép is ö, pozitívan reagált, és hihetetlenül megnőtt a népszerűsége. Láthatunk, a, valaki az interneten rákeres, egy Putin szobrot, ugye, ami már mondjuk fura, hogy, hogy a életébe szobrot állítanak róla, de, de azért az orosz népnek a, a lelkületét, azt, azt nem szabad a kell, ahogy egy európaiakkal egyenlős, egyenlőként elképzelni. Tehát inkább azt mondanám, amit a Dostojevski mondotta a, a Karamazov testvérekben, hogy az orosz nép az, az egy gyermeki állapotban lévő nép, akit még évszázadokig kell gondosan nevelni, hogy a majdani történelmi feladatát betölthesse. Tehát valóban egy gyermeki népről van szó, és ennek a gyermeki népnek a szemében Putyin úgy van ábrázolva a, ezen a szobron, mint egy, egy, egy muzsik, egy, egy orosz paraszt, mezitláb, vászoninkbe, tehát a nép uh -huh. gyermeke, tehát ezzel e, tulajdonképpen e, elhitték, amit ő mond, és a kérdés az, hogy, hogy ezt a Putyin valóban komolyan gondolja-e, és ugyanez a kérdés zárójelben számomra Orbán Viktorral is, hogy és elhittük, elhittem e, amitket mondott, és hogy vajon ezt komolyan gondolja, ez most a ide vonatkozó rész, de most nem erről fogunk beszélni. E, Putyink olyan gondolja? Tehát ő a, a tettei meg a ez még, nem el. Ez még nem dőlt el, tehát egyrészt őt nem lehet nyugati értelemben megérteni, mert aki kritizálják emberi jogi alapon, azok, hát azokról csak megint szó szerint lehet idézni, aki aki erőteljesen bírálta az úgynevezett narancsos forradalmakat, amiket amerikai uh, háttértámogatással robbantottak ki a, a, abban a térségben. Uh, hát most nem mondom, hogy nálunk is, de, hm. uh, de nem véletlen ezeknek a színeknek a használata és ennek az egész lefuttatása, ami úgymond a demokráciát kívánta exportálni a, a, a vad keletre, hm. É, és a cín, nem nemes egyszerűséggel azt mondta Szaharovra a leg, a, a, ennek a gondolatkörnek a képviselőjére, a polgárügi aktivistára, hogy ő az antikrisztus. Vazán. És hogy azt mondta Szolzsanyicin, hogy az orosz népnek nem a nyugati típusú demokráciára van szüksége, mert még gyermek, és őt vezetni kell. Persze ez a vezetés, ez egy komoly spirituális vezetés, és nem egy manipulatív, hatalmi baronkodás, Hát most ugye ez a, ez a rejté, hogy most valójában mi történik, tehát a külsőleges események mögé nagyon nehéz belátni páne innen, mert Putyin diktatórikusan viselkedik. Tehát lesöpri a, a hangoskodókat, becsukja a börtönbe, de hozzáteszem, az oligarchákat is lecsukta. Hoppá! Igen. Most Magyarországon mire lenne szükség most jelen pillanatban leginkább? Hát talán ez lenne az első lépés, mivel el lehetne kezdeni, és utána folytatnánk, zárója bezárva. Igen. Tehát itt csak arról utalok, hogy Putyin egy, egy, egy, egy érdekes és rejtélyes figura, hogy ha hazudott, és nem a Szolzsenyicin tanítványa, hanem csak ezt felhasználta, mint egy politikai PR, akkor, akkor az egy rettenetes nagy baj, ez még nem derült ki, de nagyon hamarosan ki kell derülnie, mert, mert az orosz nép fizikailag is és szellemileg is magára van hagyatva, és ha nem változtatnak, akkor, akkor ez, ez ugyanolyan tragikus lesz, mint ami most Magyarországon is szerintem hasonló. A Putyinnál, ha már ez felmerült régebben, és már úgy gondoltam, hogy függetlenül attól, hogy igen, keménykező határozott és odacsap, ha kell. Viszont az, hogy Oroszország nem jutott a Szövötvénnyi országára, tehát nem esett az is még tovább szét, az ő neki köszönhető személy szerint, mert az a veszély fenyegetett, hogy pontosan az ilyen nyersanyag kitermelésen iszonyatos métében meggazdagodó helyi kiskirályoknak a kongomerátumá válik ez az Oroszország, és csak névlegesen fog egzisztálni, és ehhez egy ilyen határozott kész kellett, hogy ez ne így történjen. Tehát kicsit most áthallásos a Robert Károly Magyarország esetében. Ott is egy más történelmi körülmények közben, de hasonló történet. Igen, itt tulajdonképpen már, már lassan haladunk a, a, ugye az írásnak a központi témája felé, hogy mit akar a nyugat az oroszokkal, és mit akar velünk. Ez egy... Ez egy nem kikerülhető, hogy, hogy a történelemben szellemi, spirituális folyamatok, szándékok mozognak, és a történelem egy dráma, ami zajlik, és akik alakítják ezt a folyamatot, jelesül most éppen a, a, a világ domináns hatalma, az angol-amerikai gazdasági világhatalom, ezek mögött olyan irányító erők állnak, akiknek van szellemi rálátásuk a folyamatokra, és évszázadokra előre gondolkodnak, terveznek, forgatókönyveket készítenek, és a kérdés az, hogy, hogy erről mi tudunk-e, illetve az oroszok tudnak-e, Természetesen tudunk, és erről, erről van szó, hogy itt a, a mai témák közé, között meg említhetjük majd egyrészt Rudolf Steinet, másrészt a rózsakereszteseket és azok mai utódait, akik bizonyos értelemben azok a, az azok a emberek, akik őriztek egy Szellemi folyamatosságot, egy spirituális bölcsességet, és ennek a mai aktualitását, ö, aktualitásán vagy a jelenlétén dolgoznak. És ezek, ö, tehát ez, ezek az erők is léteznek, akik jellemzően Közép-Európában, Európában működnek, és akkor léteznek a, a jelenleg ö, uralkodó anglo erők. Na most. Ö, Akiknek belátása van a, a jelen és a jövő folyamatairól, azok tudják, hogy kultúrkorszakok követik egymást, és a kultúrkorszakokban mindig egy adott terület a Földön az a kultúrcentrum. Most mondjuk úgy a, a, az európai kultúrkorszak közepén vagyunk, és ezek kozmikus korszakok, ugye kozmikus ritmusoknak megfelelő 2120 éves ciklusok, amik voltak is, lesznek is. De világ világhónap a nagy évben belül. Ez a, ez a naprendszer mozgásával összefüggő ritmai. A nem szállami iskolának a gondolatvilága? Hát tulajdonképpen ez, ez minden valamire való misztérium mi iskola, ami az emberiség létez, történetével létezett, erről tudott. Tehát ez egy, ez egy és ezek a, az említett két szellemi irány is erről tud, és tudják azt is, hogy az európai kultúrkorszak után jön a szláv orosz kultúrkorszak. És bizonyos körök arra törekednek, hogy ezt a jövőbeni fejlődést befolyásolják a maguk javára, és átnyúlva Európa felett az oroszokra befolyást gyakoroljanak. Uh -huh. a, ugyanebből a okkult tudásból az is következik, hogy, hogy az oroszság jövőjét az oroszokat nevelni kell, szellemileg vezetni kell, és ez a feladat az Európa kultúrcentrumára, az Európai Kultúrkorszak centrumára hárul, és az angol-amerikai hatalom ezen átnyúlva ezt kiiktatva, Európát, Közép-Európát kiiktatva akar az oroszokra befolyást gyakorolni, és a maga materialista ö, gazdaság kultúráján keresztül ö, befolyásolni a jövőt és a jelent. Ez a, ez a mélyben zajló konfliktus, ami tulajdonképpen... Ö, még egy, egy dolog tartozik hozzá, hogy az orosz korszak után, de hát ugye az, az is elég messze van még, az is 2120 év, jön az amerikai kultúrkorszak. Most ők tulajdonképpen előre akarnak ugrani, és már előbb uralni, kontrollálni a folyamatot, pedig még az európai se ért véget. Tehát Ilyen, ez, te... a, ez, a, ez, a, ez a, a legmélyebben, ez a réteg van, amit a szláv Világ és a nyugat között van, és a mi szerepünkön, hogy, ez, hogy ezt most ne ilyen misztikus magaságba uh, folytassuk, hozzuk ezt le konkrétan, hogy Magyarországon, uh, hogy ez a közép-európa uh, kultúr uh, hordozója az, az leginkább a németség, a német nép, és uh, hogy ez ez konkrétan hogy valósult meg, hogy hogyan árasztották ki a, a kultúráikat? Hát ezt mi magunk a, a saját magyar történelmünkből jól tudjuk, hiszen a németek kicsit mondhatom nyugodtan analógiaként a zsidókat, mert a zsidók ugye szétletek szóratva és diaszporában élnek javarészt. A németség is egy hasonló folyamaton ment át és, és sok rokonság van a két nép között szellemi értelemben, Németek kirajzottak kelet felé, és uh, Magyarországra is betelepültek, betelepítettek uh, parasztokat, iparosokat, mindenfélét, és ez a folyamat nem állt meg, ugye hát tudjuk az erdélyi százvárosokig bezárólag, de még tovább, még a, a volga mentén is voltak német uh, uh -huh. települések, városkák, tehát a német... Uh, uh, kultúra, szellemiség kiáradás és ez nem gyarmatosítás volt hangsúlyozom, ez egy, ez egy spirituális expanzió volt és ezt a németség mint egy, mint egy küldetést végezte és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy, hogy a mi kultúránkban is rengeteg ilyen dolog árad tehát most én ugye építész vagyok én tudom, hogy az építőiparkban az összes szakifejezés három nél, de német a kezdve a falézig, most mondhatnám sorba, de, abba, de dola, ez okay. a német építési kultúra, és ugye a németek uh, százok építették az száz városokat, és annak az építészete az tulajdonképpen egy metamorfózison keresztül azért ott van Kós Károlyba, aki mondom, Karl Kossnak hívták, de ezt most bezárva, de én, én bennem is ugye keveredik a ős székely, a német és a tót vér egy sajátos keverékbe. Tehát ugye itt a, a németség kiárat, és ezt a kultúr misszióját ö, folytatta, ami, ami a jövőre irányult, és ténylegesen arra irányult, hogy a, a gyermeki állapotban lévő szláv népek be a, a legmagasabb kultúrát vigye, és ez, ez egész konkrétan úgy zajlott, hogy az orosz területen lévő német városkákban nagyon komoly szellemi élet volt egészen a bolsevik forradalomig. Tehát a német egyetemekkel e, filozófiai levelezésbe voltak, és a legnagyobb mértékben befogadták ezt a német magas kultúrát. E, és ugye itt történt e, egy korrumpálódás, egy zavar a közép-európa szellemiségében, ami lehetővé tette, hogy a nyugat, az angol-amerikai materialista kultúra ezt lenyomja, és ennek a fején átlépve kelet felé egy, egy gazdasági és politikai expanziót hajtson végre, ami ma is tart. És ugye ezt az expanziót nyomta vissza a Putyin egy markáns mozdulattal, meg ezeket a törekvéseket verte vissza. Most emlékezzünk vissza, amikor a déloszétiát ugye a grúzok a narancsos forradom által oda tett szakasvili és pandája, hogy egy, hirtelen elfoglalt, hogy az nekik kell. Hát Putyin úgy elzavarta őket egy három nap alatt, hogy, hogy csak úgy füstölt, és közben lebombázta azt a grúziai repülőteret, ahonnan lehet olyan gépeket indítani, akik mondjuk Iránt le tudják bombázni. Tehát ő a, ő a déli, déli vonalon is igyekszik a pozíciót megtartani, és az angol-amerikai nyomulást, amihez bekerítés egy rakétapajzsal körül akarja venni Oroszországot, hogy aztán biztosítsa saját gazdasági érdekének az érvényesülését, ami az oligarchákon keresztül megkezdődött, de le lett ö, uh -huh. állítva. Tehát ebbe Putyin tulajdonképpen megvédi az orosságot. most, hogy aztán a néppel mit kezd, az egy következő kérdés, de ezt megtette. Tehát ez, ez, egy, ez egy markáns tett volt, és ez már nem egy kommunista KGB-snek a cselekedete, hanem egy orosz hazafié. Szóval itt, itt most így, így föld dobok ilyen uh -huh. eseményeket kaotikusan, de azért azt akarom csak hangsúlyozni, hogy ez egy, ez egy mélyben zajló ö, dráma, ami, aminek a felszíni jelenségeit úgy csipegetjük, meg észrevesszük, de de ebbe el is lehet tévedni, hogyha, hogyha nincs egy ilyen perspektívánk, ahogy, ahogy ezt a nagyívű folyamatot ö, látjuk, és akkor ebben kell megkeresnünk a magunk helyét, meg a az oroszok helyét, a lengyelek helyét és a mi viszonyunkat, mert mi közép-európai nép vagyunk, nem vagyunk szlávok, és ö, nem is vagyunk németek, de mégis a közép-európai kultúra részei vagyunk, és hogy mi ez a közép-európai misztérium hely, most erről lenne mert érdemes beszélni. Akkor szünet után és zenét hallgatunk, akkor a, a lengyelség a lengyeleknek a sorsáról, és ezen keresztül már akkor a magyar-lengyel kapcsolatokról fogunk beszélni. Kis szigetről elköltözött a szerelem a kis szigetre, Európában, Amerikában senki nem szerettem. Nevelet írt a drága, valaki megtaláltam, Hívott, hogy én is menjek vele az elvaszett szív országába. műsorunkat. Bányai Gézával, Koncz Gábor vagyok, és egység Attilával hármasban ülünk itt, és egy nagyon izgalmas témánk van tulajdonképpen egy baleset kapcsán, ami 2010-ben, Smolenskben történt meg. A, a oroszok, a orosz népről a, a németségről, a közép-európai ságról, a közép-európa sorsáról, lengyelekről és magyarokról beszélgettünk, illetve fogunk beszélni. Most hát gondoltam rákérdezni arra a kérdésre, hogy ebben a történetben mi a lengyelek szerepe, aki, mint tudjuk, azt a, sokáig azt a szerepet töltötték be, mint a versenyáruház reklámja hogy két oldalról húztak egy kabátot, ugye? vagy később a David Strauss uh, farmer, amelyik ugyanez lovakkal ugye, mutatja be, hogy két oldalról egy adrágot, és uh, hogy nem szakadt szét, na most körülbelül ez volt a lengyelország nyomták sokáig. Fajt, hogy uh, őket? És, és hát szakították. <gül> és és mi, hogy mi, ugye, ez elég jó át tudjuk élni, magyarok, akik úgy jártunk, ahogy jártunk Trianonban, de édesapámat tudom idézni, aki ugye hát jó született és, és egyszer ő mondott nekem, hogy tulajdonképpen örülhetünk, hogy életem megmaradt ilyen ország, hogy Magyarország akkor úgy fennakadtam ezen de ha a Lengyelországnak a sorsát tekintem, akkor tulajdonképpen e, e, e, még ez rosszabbul is történhetett volna a Lengyelország minős megszűnt méghozzá hosszú időre a történelemben és miután a szomszédai ellenségek voltak, ezért szinte lehetetlensége volt egy olyan töltenemű konstellációt elképzelni, ahol lengyelország restaurálható, hiszen ha az egyik veszít, akkor a másik nyer. tehát akkor fe elveszi a másik területeit, és, és ugyanott tartanak, és valami egészen rendkívüli dolog történt az első világháborúban, hogy a egymással farkas szemet néző németek és oroszok, egyik így, más pedig új veszítette el a háborút, és így módon Lengyelország meg, létrejöhetett ismét több, tulajdonképpen több mint évszázados hát megszűnése után. Tehát főnézként született újja a hanvaiból. Hát erről Lengyelországról fogunk most beszélni, és a lengyel a szerepérő és a történetbe. Igen, hát ugye Lengyelország történelme tényleg tragikus, tehát a, ők ezt sanyargatásként élték meg legtöbbször, amikor a poroszok foglalták el őket, tehát német befolyás alá kerültek, amikor az oroszok szovjet befolyás, vagy előtte a korábbi orosz befolyások, de itt az írásban idézek egy uh, Steiner írást, vagy előadást, ahol erről beszél, hogy ugye minden sors uh, történésnek, hogyha, hogyha a nép sorsot vagy népkarmát mondjuk így tekintjük, tehát egy magasabb nézőpontból rátekintünk ezekre a történésekre, akkor ez sem véletlen, tehát uh, ezek a szenvedések, amin a lengyel nép keresztül ment, ezek egy bizonyos fejlődést indukáltak, és ez a két irányú hatás, ebből az orosz, a szláv, az orosz területről jövő hatás az a művészi elem, a művészi képességet, a szellem iránti fogékonyságot erősítette a lengyelekben, a porosz hatás pedig a, a fizikai világban való meggyökerezést, hogy egy működőképes államigazgatást, struktúrát, ö, társadalmat hozzanak létre. Ezt a németek tanították meg nekik, mert egyébként erre képtelenek voltak, kaotikusan szervezték az ügyeiket. Nyepazbadim, ugye? De ez a szlávokra állampok érvényes, tehát ö, ö, és ebből ez a polaritás is érzékelhető, ami a nyugat-kelet és a közép ö, misztériumára ráirányítja a figyelmet. Ugye a. a megint Steinert idézem, hogy a, amikor a keletet és a nyugatot jellemzi. Most ha a keletet nézzük egészen távolra, menjünk az indiai ö, ö, filozófiáig, hogy ők ugye a fizikai világot, az érzéki világot majának, illúziónak tekintik, és a szellemvilágot tekintik realitásnak, és oda kívánnak visszajutni, elhagyva ezt a látszott jelenségvilágot. A nyugat, ezt pontosan fordítva gondolja, az fizikai, érzéki világot tekinti valóságosnak, és a szellemi izét, azt a haba tortán, azt, azt egy illúziónak, és felépítménynek tekinti, hogy Marxot idézem, ez egy két polaritás, és a közép-ha közép-európáról a közép beszélünk, ezt a kettőt próbálja összekötni úgy, hogy mind a kettőt elismeri: a szellemvilág realitását és a fizikai világ realitását, és azt, az a feladata, hogy a szellemvilág impulzusaival a fizikai világot átalakítsa és felemelje, tehát magasabb értelemben művelje. Tehát ez a, a kultúra, a művelés, a agrikultúra, a föld művelése, az nem más, mint a szellemnek az anyagba való beleárasztása, és ezt ennek a magunkhoz emelése, emberszerűvé tétele, és az emberszerű az, az ugye az Istenhez hasonlatos, mert mi meg afelé törekszünk, és húzzuk magunkkal az alattunk levő ö, természeti birodalmakat. Tehát ebbe a, ebbe a közép ö, feladatban tulajdonképpen ha a lengyelségről beszélünk, akkor itt ebben a kettős hatásban vannak ők, jól lehet szláv nép, és a mi viszonyunk, magyarok-lengyelek viszonya is ilyen értelme érthető, hogy mi, mint közép, közép-európai kultúra részesei mi is befolyást gyakoroltunk a lengyel népre. Hát ugye a, itt idézem a, a, a, a az írásba a történelmi közösségünket, ugye a, a közös királyainkat és Nagy Lajos király lányát, Szent Hedviget, akit ugye Krakóba a síremlékét meg, Tekinthetjük. Hát a lengyelek megtérítése az ő személyéhez fűződik. Na most emlékezzünk csak vissza, hogy ebbe a, a, a teljesen szellemileg lepusztított, ö, ö, hogy mondjam már, ilyen, ilyen elplazásított magyar közeg, közeg, hogy hova süllyedtünk a, arról a szintről, amikor mi térítettük meg a lengyeleket tehát most csak úgy a poén kedvéért mondom. Tehát a vitvánokat is. Tehát ezt ők, ők nem vitvánokat. felejtették el, tehát ugye Szent István, amit itt megteremtett, egy hihetetlen állam alakító képességgel, egy, egy kvázi nomád néppel megérkezve ide, két világhatalom közé, hihetetlen sebességgel egy stabil ö, birodalmat hozott létre, ami egy befogadó birodalom, és a legmagasabb keresztény impulzust Hordozta és árasztotta bele ebbe a népbe, ami aztán tovább állt. Nekem úgy tűnik, hogy ezen a szinten, tehát a királyoknak a szintjén ez a, az impulzus inkább egy nyugati impulzus, és nem, ez a, nem a magyar impulzus, hanem ez valami, ami nyilván az egész magyar történelmet is gyökeresen befolyásolt a Szent István óta. Hát ugye a Szent tehát Istvánnál. A Hedvig megtéríti a lengyeleket a számomra, ez, ez inkább tűnik olyannak, mint, a, mint egy erőteljes nyugati hatás, ami a, a kereszténységben ölt testet tulajdonképpen. E, ugye ez mindig mozgott, ugye, állandóan ez a kérdés, hogy mi a nyugathoz akarunk-e fölzárkózni, vagy a kelethez, vagy, vagy talán nem kéne egyiket se, hanem inkább magunkhoz kéne fölzárkózni. Ez, ez a, benne van ebben a kérdésben, de de Szent István nem ö, ö, kifejezetten Rómához és nem is Bizánchoz ö, csatlakozott, hanem a kettő közt egy szuverén működést tudott föntartani, ami aztán utána nem, nem ö, maradt mindig ilyen, tehát ez, ez is egy kérdés, hogy a, az Árpádházi uralkodóknak a sorsa az, az hogyan alakult, és hogyan Ö, csapódtunk ide-oda, és a végén inkább a nyugat felé, de, de ebben én még ezt nem érzem annyira, hogy ez egy, ez egy ö, csak egy nyugati, egy ilyen ró, római típusú ö, ö, ugye római katolikus egyház, ami fölvette a római impúzust. Én a német hatást érzékenem igazából. Na igen, csak uh -huh. itt, itt meg akkor abba, abba kell, hogy egy különbséget tegyünk, hogy ami igazából ma ragadható meg jobban, hogy persze innen nézve német, a németek nyugatra vannak, de valójában az, az közép. És hogy mi, mi az, amit a nyugat képvisel, hogy ez uh, hogyan uh, vált markánsá. Uh, hát most úgy tűnik, hogy, hogy ebbe a kompország szituációban most éppen a nyugathoz hoz csapódtunk, és, uh, és a, a német, németek pedig a nyugat befolyása alá kerültek, és ez is egy nagy kérdés, hogy most, most mi van a közép-európai misztériummal, és a németség feladatával, de ha ugye a lengyelekről akarunk beszélni, akkor, akkor én csak azt mondanám, hogy, hogy itt mi bizonyos értelemben a németekhez hasonló módon próbáltunk egy egy szellemi impulzus belevinni a, a lengyel a szláv lengyel népbe, és ennek a szellemi impulzusnak a, a forrása, ugye ez a, a akkori kornak a legprogresszívabb ö, szellemisége a sártrői iskola, illetve néhány ilyen ö, keresztény kolostor, a, a, aki a, annak a kornak a legmagasabb impulzusait hordozta és az, az még egy európai impulzus volt, és ez a, ez a kelet-nyugat probléma az igazából az egyház jött létre. Tehát előtte ez még nem volt ilyen markás, és ez a mai napig ez a kelet-nyugat és a közép kérdése, ez, ez, ö, ez, ez az, ami, ami meghatározza a jelenünket. De hogy, ez, hogy, hogy mi ez, ezt egy, egy, egy picit, én erre vesztegetnék pár szót, mert, mert ez a saját szerepünket, meg a németek szerepét is egy picit megvilágítja, és az európai közép szerepét, amit ugye a két világháború lényegében szétszúzott. És itt egy, egy idézetet említenék, ami ezt, ezt markánsan megnevezi, Göte uh, mondja ezt, hogy proféták jobbra, proféták balra, a világ gyermek középen. Uh, tehát itt uh, ez, a, ez a mélyben zajló folyamat, ami, ami Európa küldetéséről szól, azt, ahhoz azt kell hozzátenni, hogy ugye a, a, az emberiség kultúrájában, ahogy az idén az előbbiekben is elhangzott, kultúrkorszakok követték egymást, és ezekben mindig volt egy, egy centrum, a kultúra forrás, amit misztérium centrumnak neveztek, ahol beavatott, beavatottak, nevezzük őket főpapoknak, vagy, vagy beavatott uralkodóknak hoztak le e, szellemi impulzusokat és árasztották bele abba, abba a társadalomba és ebben a ez, ez mindig folyamatosan zajlott mindig működtek ezek a centrók de időben ebben egy egy fejlődési folyamat is volt e, ami elított odáig, hogy a Ugye kb. a a 13. században ö, már előkészültek arra, ö, tehát ezek a beavatottak tudatában voltak annak, hogy az emberiség áthalad egy, egy, egy hanyatláson, egy, egy mondjuk egy szellemi zuhanáson, és belesüljöd a materializmusba, és majd onnan. Ö, ki is kell emelkednie, illetve hát ezt a különböző korábbi kultúrák más és más néven nevezték, de mondjuk úgy az indiaiakat idézve a Kali Juga, ugye a sötét korszak, az a zuhanás, amikor az ember emberiség az anyagba legmélyebben belesüllyed, és elér, elérkezik egy mélypontra, aztán ez a mélypont átfordul, és utána elindul megint egy, egy szellemi fejlődés irányába, és ez a Tulajdonképpen ez a forduló pont, ez e, e, a beavatott tudás szerint, ez Krisztus megjelenése a földi történetben. Az fordítja át ezt a folyamatot, és e, ad egy olyan impulzust, ami sok-sok évezredre előre e, meghatározza a fejlődést, és e, ebben, a, ebben a fejlődésben elérkezett egy olyan pont, amikor a Ezeknek a misztériumi titkoknak a nyilvánosság elé kell kerülnie, lassan és fokozatosan. Tehát az emberiség egy bizonyos felnőtt korba ér, amikor képes arra, hogy ezeket a titkokat befogadja és elviselje, és ennek megfelelően működjön. És először ezek a 13. Ez a században megjelent rózsakeresztesek voltak, akik Ilyen értelemben kezdtek el működni, hogy megpróbáltak egyre több tanítványt nevelni és felkészíteni őket arra, hogy a, hogy a materialista korszak pusztítása után egy, egy jövendőbeli, spirituális jövőt előkészítsenek, és átmentsék a, azokat a tudásokat, amik, amik megvoltak. Ők meg a materializmusnak az igen, tehát ez is, ez is egy szükségszerű dolog volt, ahogy, ahogy erre ezt egy képszerűen szokták ábrázolni, mint az emberiség gógotai útját. Ugye a, a Szentírásban úgy van leírva, hogy a Krisztus a megfeszítés előtt magára lett hagyatva. Ugye fölkiált, hogy, hogy, hogy miért hagytál engem. És akkor teljesen maga van, és magának kell végmenni ezen a szenvedésen, ami, ami egy, egy szellemi újjászületésnek az előfeltétele. És az emberiségnek is át kell menni azon az állapoton, hogy a szellemtől teljesen elszakad, és egy materiális kultúrát megvalósít, amivel megtanul bánni a fizikai világ anyagaival, a matériával, de eközben a gondolkodás is elszakad a szellemtől, és egy intellektuális természettudományos gondolkodás se alakul, ami alkalmatlan arra, hogy mondjuk szociális és hasonló kérdéseket megoldjon, és ebbe a, ebbe a mélyrepülésbe vagyunk még most is, de már, már elindult az új felé, és ugye ezek a beavatottak erre készítették föl, ahogy ezt a ezt a, a szállat őrizték, hogy ez ne szakadjon el, ez folyamatosan meglegyen a kapocs, az a szellemvilággal, amitől tulajdonképpen elszakadtunk. És, és, és a, a nyugat felől jön ez, a, ahogy mondtam, a kelet-nyugat ellentétet, hogy a nyugat a legmélyebben süllyedt a materializmusba, de ez, ez egy minőség is, mert a nyugat képes a a fizikai világ tökéletes megformálására és tökéletes uralmára. Ez egy képesség, ezt nem lehet morálisan megítélni, mert ez is hozzá tartozik. A kelet kevésbé, mert ő nem foglalkozik a matériával, nem érdekli, annyira ő, ő máshol figyel, és itt a kettőt ugye össze kell kötnünk, és tudjuk megváltani a nyugati anyagba süllyedt kultúrát, és de az eredményeit beépítve fölemelni azt a, azt a, hogy mondjam, azt a anyagot, anyagot amit ma csak, csak a technika és az intellektus eszközeivel uh -huh. gyötrünk, és, és ezzel egyre lejjebb és lejjebb megyünk. Tehát ez van ebben a, ebben a folyamatban, és ennek a, ennek a misztériumnak, a jelenkori misztériumnak a helye ez Közép-Európa. Ebbe szerepe van a németségnek, a magyarságnak, és az iránya pedig a szlávság felé mutat. Tehát ezek, ezekről kell valamilyen értelemben tudnunk, hogy, hogy a saját jelenkori szerepünket is lássuk, és azt is, hogy mondjuk ebbe a, hogy mi zajlik most, mondjuk egész konkrétan, vagy ne, ne ilyen ne nehezen megfogható szellemi magasságba, Menjünk, hogy például mi történik a, a földtörvényel, hmm. és mivé válik, kinek a martalékában válik a magyar föld, és a, a földhöz való viszonyunk, a, az ember szerepe a föld, földhöz, és egyáltalán az emberi lét, a munka szerepe, hogy mi dolgunk itt a földön, és e, e, mi köze ennek a termőföldhöz? Ez dráma zajlik most ebben a hónapban, ebben a hónapban el fog dőlni, hogy mit, mit mi lesz a magyar föld sorsa, és a, annak, a, az, annak a, a régi típusú, mondom így régi típusú parasztságnak, aki a földműveléssel foglalkozott, és annak a új parasztságnak, aki most születik, és aki, akinek ezt a fajta a materializmus által a szakadékba vitt, iparosított mezőgazdaságot, ami a legvége a, a géntechnológia és egyebek, ezt hogy tudja átvezetni egy, a, a földművelés művészetévé, amikor gyógyítva tudunk belavatkozni a természetbe és nem kifacsarni belőle a maximumot, és, és úgy, hogy az embert közben kiiktatjuk és gépekkel végeztetjük el ezt. Tehát most ebbe a drámába vagyunk, a, a, a, egy centre, egy forduló ponton, és ez, ez, ha ezt, ezt nem látjuk, hogy, hogy mi folyik, nem tudunk legalább érzésbe különbséget tenni a, a csányi féle 2400 fős légkondicionált tehenészet, ahol zárt technológiában a tehenek soha nem látnak legelőtt, a között és egy olyan biogazdaság között, ahol preparátumokat gyúgyítják a növényeket, az állatokat és a szociális közeget. Erről van szó. Erről, van szó, erről az átmenetről. Vagy meddig süllyedünk még ebbe a materiális kultúrába, és mikor ébredünk már föl, és indulunk el valami más irányba. Nem vitatta a, ennek a gondolatnak a vigaság tartalmát, ö, engem azt gondolkozhat ez, vajon ez ö, ö, miért... Ö, jó, mi élünk Magyarországon, tehát a mi, mi világunknak ez a közepe, tehát, tehát mi így e, nézzük a világot. De ha ezt a problémát egy kicsit általánosítom, akkor egyáltalán nem úgy tűnik a számomra, hogy, hogy Magyarország vagy Közép-Európa ilyen értelemben e, különleges helyzetben lenne, mert miért nem mondjuk dél amerika ahol ugyanez, még véresebb módon megtörténik, hogy miért nem India, ahol, ahol évtizedek óta ez a folyamat, a véres valóság, vagy miért nem, akár Amerika, ahol, ahol szintén megvan ez a fajta harc, egészen más formát ölt, inkább egy ilyen, egy ilyen kulturális hogy mondjam, ilyen alternatíva keresésként nyilvánul, meg nem olyan nem látszik ennek a, a hogy mondjam, annyira a, a, a, a véres oldala mint ahogy Magyarországon az érez, érezhető hogy itt egzisztenciák vannak veszélybe sőt, akár egy egész ország Dél-Amerikában, hogy ez nagyon érezhető tehát Miért gondoljuk azt, hogy ez mondjuk ide sűrűsödik uh, erre a területre? Jogos a kérdés, már ugye, uh, hogy most miért gondoljuk, hogy Magyarország a világ közepe? Ugye, Na jó, mi mondjuk, mondjuk gondoljuk, mi itt vagyunk. <gül> <gül> egyébként tényleg a, itt, én is itt vagyok a világ közepe, innen minden csak a periféria, mm -hmm. ezt mondhatom, de... de uh, ezt most az egyik kérdés, hogy, hogy ez, ez akkor válaszolható meg igazán, hogyha, hogyha fölismerjük a realitását ennek, hogy, hogy igen, létezik, léteznek kultúrkorszakok és léteznek civilizációs centrumok, és ezek mindig egy konkrét helyhez kötődnek, és ezek aztán vándorolnak. Hogyha ezt, ezt esetleg nem tudjuk, vagy nem látjuk, mert ezek... ezek De ez ugye... nem csupán egy jelenség. Ö, hát ugye ez a kérdés fölmerül, hát én természetesen azt, azt mondom, hogy nem, hanem Ilyen, ez, a, ez a lényegi vagy? folyamat, de nem baj, Ilyen, ez, ez Ilyen. most nem, nem kell, hogy most itt meggyőzzük egymást mindenáron, ha csak azt nézzük meg, hogy abban ugye azt mindenki látja, hogy ma a világon ki a főnök? Hát ugye Amerika, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve. Most az amerikai geostratégiát nézzük, hogy Amerika hogyan akarja a világon a, a hatalmát érvényesíteni, akkor ebből a geostratégiából fölismerhetjük, hogy, hogy itt, itt mi, mi van, milyennek az alapja, és, és miért folyik a harc. Tehát a, ugye az amerikaiak, angol-amerikai angol -amerikai, háttérdiplomácia, aki a geo, geopolitikát, geostratégiát a, a, a, fölvette az eszköztárába, Ö, a, ennek az egyik képviselő, majd eszembe fog jutni a neve, ö, aki a azokat a világ térképeket, amik, ö, amik lényegében a ö, a globális ö, gazdasági hatalom, vagy világhatalom megszerzéséhez szükséges ö, Lépéseket vázolják föl. Ebben szerepel egy ugye, világsziget nevű terület, és ebben szerepelnek, szerepelnek bizonyos kijelentések, amik Közép-Európa szerepére utalnak, és ebbe inkluzíve Magyarország geostratégiai szerepére. Tehát ugye nagyjából, nem tudom most pontosan idézni, mert ebből nem készültem, de egyébként a szabad gondolatban ez a, ezzel a témával az utóbbi időben több cikkben is foglalkoztunk, hogy a, aki a, a világhatalmat akarja gyakorolni, annak a világsziget fölött ö, kontrollt kell gyakorolni, vagy, vagy uralnia kell a világszigetet, és a világsziget, ami, amit úgy rajzolja meg a térkép, hogy a Oroszország és a közel együtt, tehát mondjuk úgy, hogy a, a legfontosabb ö, ö, nyersanyag lelőhelyek is benne vannak ember, a kőolaj, a szibériai területektől, az arab Területekig bezárólag, de ez nem csak nyersanyag, hanem, hanem szellemi értelemben is egy, egy fontos terület. Ennek az uralmá, uralmának a eléréséhez Kelet-Európán keresztül vezet az út. Tehát aki Kelet-Európát, és itt most még egy érdekes dolog, hogy szívtájékot említ, vagy Heartlandet említ, ki ezt a területet uralja, az uralja a is. Mondja ez a e, Mekinder, eszembe jutott Harold Mekinder. E, és ez a, ez a geostratégia, amit az amerikai elit egyetemeken, tanszékeken oktatnak, és ami az angol-amerikai világpolitikának a stratégiai alapja, az ezen az okult tudáson alapul, hogy igen, valami miatt fontos ez a közép-európa terület, és mert ennek az uralmán keresztül tudjuk az orosz területet is uralni. Na most ebben ez nem, ez arról, nem csak szóval, egy materialista amiben ismeret. Amiben jévezredek óta, hát egy jévezredek pontosan mondjuk magyarok, vagy a Magyarország hát szenved, hogy, hogy két hát világ határán van tulajdonképpen, politikai világhatárán, és mindig egy olyan fölvonulási terület, mind a kettő számára, ami hát persze azt mondjuk akkor a szíve, de ha azt mondjuk tulajdonképpen egy, egy, egy front, ami amiben lehet egy, abból lehet egy, hogy mondjam, egyfajta küldetést kihozni, tehát hogy ott valami, valami valami forduló pont is történhetne ott, nem csak az, hogy átrobognak rajtunk hol jobbról, hol balról, de tulajdonképpen, ha csak ilyen geopolitikai szempontból értékelem a dolgot, akkor inkább csak az a baj, hogy mi ott vagyunk a kettő között és egy ilyen, egy ilyen hát gyepű vagy mi a frász vagyunk, ami a, a, a mind a kettőnek tulajdonképpen átlépni való terület. Én, én úgy mondanám, hogy nem kell, nem várom el senkitől, hogy ez, ezt a nézőpontot a magáéval tegye. Ezt inkább tekintsük egy, egy, egy kielentésnek, amir, amiről beszélek, egy lehetséges elgondolásnak, mert különböző síkjai vannak a történésnek. Ugye van egy, egy fizikai síkja, amit átélünk, átszenvedünk, és akkor lehet ennek egy, egy politikai, Érdek síkja, amiről beszélsz, amiben egy ütköző zónán vagyunk. És a meggyőződésem szerint ennek egy harmadik síkja van, ahol, ahol ezt egy időben és egy, egy mondjuk úgy, hogy egy, egy evolúciós vagy egy szellemi evolúciós folyamatban is át lehet tekinteni. És akkor ö, ö, Ugye az a kérdés, hogy most melyik, melyik szinten vizsgáljuk, mert a, a fizikai síkon ugye van a történettudományban is egy ok-okozati ok típusú történelemszemlélet, ami azt gondolja, hogy most egy történelmi esemény az azért történt, mert X meggyilkolta Y-t, akkor az megbosszulta, és akkor bevonult ide, akkor az kihajtotta onnan, van egy ilyen szemlélet is. A, szimptomatológiai történemszemlélet az ezeket a fizikai eseményeket csak úgy tekinti, mint egy, egy tengervíz felszínén levő hullámoknak a fodrozódását, miközben a tenger mélyében folyamatok zajlanak, amiknek ezek a megnyilválási formái és a folyamatokra kérdez rá az okokra és a nem a a fizikai síkon való következményekre, mélyebb impulzusokra, amik, amik, amik időnként megjelennek, de, de rejtve maradnak. Tehát ez egy, ugye ebben a, a történelmi eseményekben ez a kérdés, hogy milyen nézőpontot veszünk föl. Én azt gondolom, hogy itt ebből, tehát ami, ahogy mi ütköző zóna vagyunk, Ebből, ahogy erről gondolkodnak azok, akik... akik itt föl kell tenni, hogy, hogy a, a sors, sors létezik-e olyan, hogy sors. Van-e nekünk feladatunk, tervünk, vagy szándékunk, vagy missziónk, mert valóban... Nincs annál rosszabb, mint egy hamis küldetés tudattal, megáldott valaki, legyen az egyén vagy, vagy nép. Hogy ennek van egy realitása. Most én, én azt mondom, ezt nem lehet intellektuálisan eldönteni, ezt meg lehet ö, tapasztalni, vagy érezni. Tehát ugye a, a mi is mint emberek, ö, ugye akarat, ö, érzelem, értelem, több síkon mozgunk, van, amit érzésekben veszünk föl impulzusokat, van, amit értelműleg ragadunk föl, és van, amit pedig euh, tudatilag euh, a lényegét tudjuk megragadni valaminek. Így a külső történelmi eseményekben is ezeket a szinteket el lehet különíteni. Érezzük, hogy, hogy mi magyarság azért különbözünk a körülöttünk levő népünk, népektől, ezt megpróbáljuk meg is nevezni egy értelmi szinten, és hogyha ezt a tudat a magasabb szintre, szellembe, a tudatba helyezzük, akkor, akkor föl kell tennünk egy ilyen alapvető kérdést, ami egyébként minden embernek szerintem az alapvető egzisztenciás kérdés, hogy honnan jöttünk, hová megyünk és miért vagyunk. Tehát ezt ha magamnak nem teszem föl, az is egy nagy baj, de ezt egy nép is fölteheti magának, és akkor világban való helyét akkor nem csak egy aktuális politikai erőtérben való mint, mint, a, mint egy, a időjárás eseményét elszenvednénk, most jön, jönnek a törökök, aztán jönnek az oroszok, és akkor mit csináljunk most? Tehát valahol megint csak oda térek vissza, hogy van, mindenek van egy oka, és ide az okokig kéne fölemelkedni, és innen innen tulajdonképpen összeállhat az a kép, és abból nagyon világosan láthatjuk a saját mulasztásainkat és a saját feladatainkat is, ami és ezért fontos, ezért vagyunk fontosak, hogy, hogy mondjuk a, miért fontos az, hogy a magyar parlamentben lévő valamennyi politikai párttal az amerikai nagykövetség folyamatosan tartsa a kapcsolatot. Mi a fenének fontos ez? Hát lehet ezt egy materiális szinten nézni, de akkor mondok egy materiális síkot. A, miért olyan baromi fontos a Magyar Föld, hogy ezt most meg, meg akarják szerezni? Eleve nem is tudunk arról, hogy meg akarják ezt szerezni. Ugye az egyik, hogy szaud tavaly évben felélte a ivóvíz készletét amiből eddig egy valamilyen szinten egy mezőgazdaságot tudott működtetni, amellett, hogy importált is. Most ennek vége, és akkor Szolgárábia irgalmatlan kőolaj vagyona és tőkéje révén elkezdett most föld után nézni, mert enni adni kell a népnek. Első lépésként Szudánnak a, egy ország résznyi területét megvásárolta, majd elzavarják a őslakosokat és uh, intenzív Mezőgazdaságot kezdenek el ott tartani, amíg ott is ki nem fogy a víz. De megjelent e, Európában is, Magyarországon is, hát bocsánat, ma reggel volt a rádióban, Szijjártó Péter beszélt, hogy mi minden jót fognak a most itt tartózkodó szaudarábiai küldöttséget csinálni, hogy érdeklődnek a kultúránk iránt, és az együttműködés, meg minden investálni akarnak ebbe, a, a Hát ezt úgy, úgy elárulnám halkan, hogy a, a Földünk iránt érdeklődnek, a mezőgazdaságunk iránt, és nem csak úgy, hogy megvásárolnák a magas feldolgozat vagy hozadott értékű mezőgazdasági termékeinket, hanem, hanem szeretnék a Földet megszerezni. Most ez egy, ez egy dolog, ezt úgy, úgy jegyezzük meg. A másik, hogy miért, miért ilyen fontos Magyarország? Pont ágyan József említette, most a voltunk egy föld, gazdafórumon múlt pénteken, ott említette, hogy egy, egy tanulmányt olvasott, két tanulmányt olvasott, az egyiket svájciak, készítették a másikat, azt hiszem hollandok, azt gondolták végig, hogy mi történne, ha az európai agrárpolitikában például megszűnne a a mezőgazdaság támogatása, és teljesen tisztán piaci alapokra helyeződne, akkor mi történne, hol lenne érdemes gazdálkodni és hol nem. Teljesen világosan kiderült, hogy csak a legkiválóbb termőképességi úgynevezett csernoznyom típusú talajokkal rendelkező területeken lenne értelme mezőgazdasági művelést folytatni. Hát Ilyen talajjal rendelkezik például Magyarország nagyon nagy mértékben, és még Kelet-Európa is itt hát mondjuk Ukrajna azt jellemzően, azt tudjuk, hogy ott volt a hatalmas vidék és a föld még mindig ott van. Tehát ilyen több méter magas, fekete, méter vastag, fekete termőföld van, és a svájciak például föld térképet készítettek Magyarországról, meg kelet-európai országokról, hogy hol vannak olyan területek, ahova ha náluk ez a helyzet bekövetkezik, akkor ott nem lesz érdemes a hegyi legelőkön ott bohóckodni, mert nem lesz eladható, uh -huh. nem lesz finanszírozható, el kell onnan jönni, és akkor ezeken a területeken, ők jellemzően azokat a területeket szúrták ki, ami hegyek alja, tehát egy kicsit a svájci adottságokhoz alkalmazkodik, de már csernozjon, és, és azt akarják majd megszerezni. Ö, és, tehát ilyen típusú ö, stratégiák, tervek kész vannak, ezek itt vannak, és a helyi rezidenseiken keresztül mindenféle gátlás nélkül meg akarják szerezni ezt a földet. A másik oldalán a térfélnek áll a magyar parasztság, meg állunk mi, az elbutult városi értelmiség, aki azt se tudja, hogy mi történik ebben a történetben, jelen pillanatban éppen. Tehát most ez, ez ugye a fizikai sík, de, de itt legalább olyan fontos azt eldönteni, hogy, hogy, hogy most mi, mi fog történni a földdel, mi a dolgunk a földdel a mezőgazdaságban Mit jelent a kultúra közép-európa feladata, aminek ugye most visszatérek ide egy pillanatra a rózsakeresztesekhez, akik azt mondták, hogy ez a nyugati intellektuális materiális kultúra, ez alkalmatlan arra, hogy a, arra is, hogy a természetet megnyugodítsa, és arra is, hogy a szociális életet élhetővé tegye. Ez alkalmatlan. Ebből összeomlás és pusztulás következik csak, és ezért kell ezt átvezetni gyógyító módon egy, egy olyan spirituális kultúrába, ami gyógyítani képes, például a mezőgazdaságot. Mert ha ez a folyamat végbe megy, akkor nem csak a, a falvak pusztulnak el, hanem, hanem egy intenzív, gépesített, kevés bérmunkával működtetett tömegtermelés fog beindulni ami felgyorsítja a természeti közeg pusztulását és a szociális közeg pusztulását. Ez már zajlik. De ez nekem egy az egyben azt jelenti, most félretéve az, hogy, hogy lehet ezt egy, egy, hogy mondjam, tehát egy ilyen elvonatkozhatott szellemi módon is tekinteni, hogy, hogy az a fajta életmód, nyugati életmód, a, a, a fogyasztásnak az, a, az az ideája, ami az egész nyugati társadalmat jellemzi, az egész egyszerűen nem folytatható. És azok a népek ott, Franciaországba, vagy Hollandiában, vagy Németországban, vagy Svájcba meg tudnának élni egy egészen más, mondhatni egyszerűbb berendezkedés, az gazdasági berendezkedés mellett, de abban a, abba, az abban a a felfogásban, ami tulajdonképpen hajtja őket előre, ami rendkívül rendkívül rövidtávú és pénzügyi eredményre törő kereskedői felfogás, ez természetesen nem fog működni, mert ilyen alapon mi tulajdonképpen csak egy olcsó lehetőség vagyunk, amit egyébként, ha ezt folytatják, akkor egy újabb 200 év múlva, miután lepusztították ezeket a jobb földeket is, a probléma újban meg fog jelenni. Hát én, én Hisz a, a, a, a fogyasztás van egy olyan értelmetlen mértékre fokozva, ami az abban éppen résztvevő gazdasági hát szereplőknek rövid távon hasznot húz, mert ebben a rendszerben ez a, ez a pénzforgás ez megvan. De tulajdonképpen és ezt, ezt valóban szabad egy szellemi ö, dimenzióba kivetíteni, és az ember nem egy ö, teljesen logikus lény, hanem valamiképpen ö, éreznie kell azt, hogy a tetteinek miak a következményei, tehát nem elég a logika, hanem tényleg szemre kell tekinteni. De hát itt egy buta kereskedővel állunk szembe, aki elkészíti a maga a buta tanulmányát arról, hogy hogyan fogom elpusztítani azt a földet is, ami, ami amit én már a saját otthonomban elpusztítottam, és már csak úgy tudok tartani, hogy állami támogatást ö, ö, rendelek hozzá. Na most ez a butakereskedő, ez egy közgazdasági rend egyik szereplője, ami közgazdasági... Azok, hogy ez a trónon. Ez világos, Olyan. de ezt a közgazdasági rendet, ezt megformálták valakik, és gondolatok alapján formálták meg, és ezek a élelmes kereskedők ennek a jelenlegi rendszernek a lehetőségeit használják ki a maguk javára gátlástalan módon, de az alapkérdés, hogy, hogy milyen gondolatok azok, amik e, például e, képesek a rendszert úgy megváltoztatni, hogy egy, ma egy növekedésorientált, profit orientált gazdaságot, ami, ami a szakadékba viszi a természetet és az emberi szférát is, ezt hogyan lehet más vagy, vagy gyógyító gondolatokkal átalakítani. Ez a kérdés, mert ezeket a gondolatokat, amik a mai rendszert működhetik, ezt is valaki valamikor kitalálta, mert ez nem a semmiből jött. És látszik, hogy ez, ez betegítő, tehát ha most csak annyit veszünk... Nem egy véges... a mint egy, egy rendszer eleme. Ez az ösztönös egy fejlődés. Egy fejlődés végig nem innen. is csak ösztönös, hát ugye ennek ugye a közgazdaságnak az azért, mondom, akkor azért ennek mondom, van hogy egy. ösztönös, mert van mögötte egy nagyon világos emberi eh, számítás. Eh, mondom, az számítás, az önzés, az irigység. De hogyha az, most a, az önzés, a bírbány, megint csak a. megint csak a. a Engyánt idézném, hogy a, a, aki szintén idézett valakitől, ugye, hogy a, hogy a, a parazita nem olyan hülye, hogy az anyaállatot megölje. Tehát, hogy, hogy, hogy annyit élni kell hagyni, hogy ő jól lakjon, de ha az anyaállat elpusztul, ő is elpusztul. Hát ez a helyzet most a Földben. Hát kivéve a monokultúrában, és most azért gazdaságilag egy monokultúra van, mert ugye egy parazita, mondjuk egy parazita növény, vagy egy parazita bogár mondjuk egy veteményesben, hogy ott sokféle növény van, akkor egy adott uh, pusztítást végrehajt, de ha csak káposzta van, akkor az összes káposztát fogja lerágni. Tehát a pusztulás az sokkal nagyobb, és ez a, az a rend, ami kialakult a, hát most már azért az erősen a 20. század második felének a terméke, ilyen nagyon kifejlett módjában, az a rend, az egy totál monokultúrás rend, olyan értelme, hogy monopolizált helyzetben levő, ö, ö, ö, bekszámolható Számú gazdasági szereplő kezébe van szinte az egész világgazdaság. Lehet, hogy a két kezünk nem elég hozzá, de ha nagyon hozzuk a forrásokat, talán még, még odáig is el lehetne jutni. Tehát nagyon-nagyon egységúvá vált ez a, ez a dolog. Hát világos, de az, az, az a teljesen ra, racionális kereskedő elme számára is fogható, hogy a föld véges. Körbeértünk. Igen. Az erőforrások végesek, és ezen nem lehet egy növekedés orientált gazdaságot tovább működtetni, mert ez összeomlik. Ez, ez ugye világos. Most akkor ez a kérdés, hogy milyen paradigma váltásra van szükség, mert ez, ez nem megy, ezt látjuk, hogy nem megy, és most. Ugyan most, most hiába mondják nekem most a rádióban, hogy most már beindult a növekedés, hogy milyen növekedés? Tehát jó mondjuk, a, amilyen mélyen vagyunk, onnan még a Meg bocsánat, növekedés bocsán Az a növekedés, jó. amire ők gondolnak, az, az, az, az, az nem a, a valódi fenntarthatóság irányában, hanem, amit úgy, úgy, úgy nevezek már egy pénzügyi fenntarthatóságom, azt jelenti, hogy hogy kérünk át az egyik évről a másik évről, ezt nevezik fenntarthatóság. Igen, igen hát ez is egy érdekes, igen. Tehát hogy, de az alapkérdéseket kéne föltenni, hogy, hogy hogyan lehet a növekedés kényszert kiiktatni a gazdaságból, és hogyan lehet euh, tehát most csak egy, egy, egy tényleg... De ez egy erkölcsi kérdés, mert ez vissza kéne valamit venni, nem? Hát erkölcsi, de egzisztenciális is. Hát, tehát hogyha, hogyha most... A következmény egzisztenciális. Akár moralizálunk, igen. akár nem beledöglünk, tehát teljesen mindegy, de, de ha, már, ha már gondolkodunk, akkor gondolkodjunk azon, hogy hogy... hogy Tényleg most mi ösztönlények vagyunk, és igaz-e ez a, ez a nyú, ö, vagy Darwini ízé, hogy az erősebb érvényesül, ö, vagy pedig, tehát hogy ösztönlények vagyunk, állatok vagyunk-e, vagy emberek vagyunk, és valami feladatunk van -e ezzel a földdel, ami esetleg egy gyógyító, és ami, ami elgondolható, hogy lehetővé ö, el tudjuk képzelni, hogy egy olyan földet, földet ö, hozunk létre, ami akár 9 vagy 7 milliárd embert egy, egy, egy élhető emberhez, méltó léthez segít. Ezt én nem tartom utopisztikusnak, de az, hogy ami most van erre alkalmatlan, az biztos. Tehát ezeken kéne elgondolkozni. Egy kis fiat után akkor fog gondolkozunk ezeken. A Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Fortatjuk műsorunkat Bánya Gézával, Kolondzsia Gábor vagyok és első Attilával, vendégünkkel. E, hát itt a közép-európáról, közép-európai ságról és a, ennek a, ezeknek a népeknek a küldetéséről és benne a magyarság szerepéről van szó, elvé gyakorlati téren egyaránt. Itt néhány fogalom már eddig is elhangzott, ugye a Waldorf iskolák, amelyeket, akik valamennyire ismerik, hogy erről van szó, Rudolf a tanítása alapján jöttek ezek létre, és hát ő fogalmazott meg olyan gondolatokat németként, amelyek ezt a fajta közép-európai hát, ságot a helyére teszik, hogy így mondjam, és, és az, hogy kik vagyunk, hova, honnan jöttünk, hová megyünk, ebbe segít az Igen, hát itt egy ez egy nehéz dolog, itt egy, egy rövid rádió műsorban ezt a kérdéskört kitárgyalni, de azért azt hozzáteszem, hogy Rudolf Steiner nem mondhatom, hogy német volt, hanem az osztrák-magyar monarhián belül született, tulajdonképpen osztrák, családból a, a, a, a, a valahol a mostani magyar-horvát határ közelében a horvát oldalon egy Krajevetsz nevű faluban .de. Mm. és de nem is ez a lényeg hanem az hogy hogy ez a Osztrák-Magyar Monarchia ez része ennek a mondjuk úgy misztérium térnek, ami kelet és nyugat között van, és amin áthalad minden, ami nyugatról jön, és kelet felé halad, de nem tud úgy áthaladni, áthal hogy ne, ne alakuljon át. Tehát a régi gondolatok itt át kell, hogy alakuljanak, vagy ha ez nem történik meg, akkor ezt, ezt ebből pusztító katasztrófák sorozata születik. És ez a... Ez a, ez a Titok, amiről itt szó van. Például ugye a, a osztrák-magyar monarhiának a, a sajátos történelmi feladata az volt, hogy ö, válaszoljon arra a helyzetre, hogy egy birodalmon belül itt hivatalosan 17 ö, különböző nép élt, de valójában még ennél is több, Hát jellemzően ugye a három fő népcsoport, a, a németek, szlávok és magyarok, de ebből a legnépesebb a szláv, de ezeket e, még alaposabban vizsgáljuk, hát akkor rengeteg kis e, népcsoport, hát mi magyarok is tudjuk, hogy hányféle e, nációból vagyunk összegyúrva, vagy a honfoglaláskor is, meg utána is hogyan alakultunk. És Ausztriának, e, vagyis hát a... a aztán később ugye a monarhiának, egy olyan társadalmi formát kellett megszülnie, ami ezeknek a különböző nyelv, nyelvvel és kultrával rendelkező népcsoportoknak egy élhető közeget hoz létre. És itt egy kezdemény, elindult, de tulajdonképpen itt egy történelmi mulasztás keletkezett, mert ezt a, ezt a fejlődést egy bizonyos ponton már a Habsburg Uralkodóház elmulasztotta. Nem tette meg azt a lépést, amit meg kellett volna tenni, és tulajdonképpen ezt tette lehetővé, hogy aztán a, a ellenérdekű felek ezt kihasználva tulajdonképpen elvitték az egész történetet az első világháború kirobbantásáig és, és közép-európa szétrobbantásáig mert az ő az ellenérdekelt feleknek ez volt az érdeke de hogyha ezt a történeti feladatot Ausztria felismeri akkor, akkor nem jött volna létre sem az első, sem a második világháború, a második már egy következménye volt az elsőnek és ma egy, egy olyasfajta ö, ö, képződményben, államképződményben élhetnénk, ahol a egyes itt népek kulturális autonómiát élvezve egy, hát kvázi egy kis föderatív Európai Unió-szerű képződményben élhetnének, úgyhogy szabadon gyakorolhatnák a kultúrájukat, vámhatárok nélkül. Ö, ennek itt volt a lehetősége, és, és ez, ez el lett mulasztva, és ugye ennek, ennek szenvedjük el a mai napig a következményeit, de, de ez mindez a katasztrófák arra jók, hogy, hogy fölébredjünk arra, hogy mit mulasztottunk ott. És tulajdonképpen ezt kell elmondani hogy az első világháború közepén, 17-ben, Oszta nyilvánosságra Ludwig Steiner a szociális organizmus hármas tagozódásáról szóló ö, ö, gondolatokat, ami egy fölismerés, egy fölfedezés, ö, amit ő akkor közölt először, arról, hogy a társadalom egészen, az emberi közösség egy magasabb rendű organizmus, aminek vannak saját törvényszerűségei, és ha ezeket a törvényszerűséget megfigyeljük, akkor gyógyító módon tudunk beavatkozni ebbe, és ennek a, a ismeretéből fölépítve tett egy olyan békejavaslatot a közép-európai államfőkhöz eljutatott memorandumban, ami lehetővé tette volna a háború közepén, a háború megállítását, és egy olyan békekötést, ami ami megállította volna a folyamatot, élhető közeget biztosított volna a, a központi hatalmak népeinek, és nem ment volna végez a folyamat. Most ugye erre egy külön műsort is lehetne csinálni, de a lényeg az, hogy ez, ezt akkor nem értették meg, kellő számban ezek a vezető politikusok nem tudtak a nyugat felé egy egységes békejavaslatot megfogalmazni és egyébként is a nyugat-anglia elsősorban több békejavaslatot valamennyi békejavaslatot elutasította erről is keveset beszélünk pedig a németek is tettek számos békejavaslatot ők végig akarták vinni a háborús céljaikat és ez sikerült is szétszúzni ezt a birodalmat, de ugye Steinernek ezek a javaslatai akkor nem mentek át, de e, a, akkor jelentek meg először, és ennek a folytatása, folyamánya sok irányba elágazott, akár a gazdaságra vonatkozó a paradigmaváltás alapjául szolgáló közgazdasági gondolatokig ment el a pénzfunkció, a pénzfunkció megváltoztatása, hogy, hogy a pénz ö, áru karakterét meg kell szüntetni, hogy a pénz ö, adható, vehető legyen önértékként, hanem egy önérték nélküli közvetítő eszközé kéne visszaalakítani, a ugyanúgy a földtulajdonra vonatkozó javaslatokkal, a föld árujellegét, ugye most mai Terminus ki kell vonnia a tőke szabad áramlásának a kategóriájából, és ö, csak használati tulajdonná alakítani, tehát nem ö, kivonni a spekuláció területére. Ez majd létkérdés, ugye Steiner ez, ezekre vonatkozóan is ebben a hármas tagozódás gondolatkörben a kezdő impulzusokat megadta, és ezt tovább lehet vinni, és ennek az egyik ága, ugye ennek a hármas tagozódásnak a szellemi életre vonatkozó megújító impulzusok, amikből a Waldorf pedagógia kifejlődött, amiről Steiner azt mondta, hogy az első Waldorf iskola megalakításakor, hogy ez lesz képes azokat az emberi képességeket a jövőre átrőkíteni, amiket a bolsevizmus lehet, hogy teljesen ki fog pusztítani. Előre látta. Először. Most ő ezt látta előre, és nem véletlen, hogy Magyarországon is létrejött egy, egy Valdorfiskola, a Kisvábhegyi Valdorfiskola, amit aztán a kommunisták bezártak, és mégis valamit sikerült átmenteni, és, és ez magyarázhatja azt a, azt a rejtét, hogy, hogy világviszonylatban is a népesség számra vetítve kiemelkedően magas Magyarországon a Waldorf iskolák kezdeményezések száma. Tehát valami abból a száz évvel ezelőtti impulzusból itt ö, megmentődött, és tulajdonképpen ö, ugye er, erről, erről beszélünk, hogy ez a. Ez a Hármas tagozódás eszméje, ami egy szolidáris gazdaság felé való átmenet alapjai. Erről igazából alig-alig tudunk, még, még azok is alig-alig tudnak, akik, akik mondjuk Waldorfiskálba járnak, vagy a gyerekek szülei, vagy, vagy hasonlók. Ugyanakkor az ott leírt gondolatok, hogy mondjam, elszenvedjük azoknak a hiányát, és megszületnek szigetszerűen felismerések, amiket Steiner megmondott száz évvel ezelőtt, például ilyen felismerések, hogy, hogy e, megint utalok Ángyá Józsefre, hogy a gazdasági érdekcsoportok befolyásától meg kell szabadítani a politikát. Ugye ez egy, ez egy világos kijelentés. Most ezt szenvedjük el, hogy mondjuk a magyar nagybirtokos oligarchák írják a földtörvényt. Ez ennek a folyamánya, vagy ben vannak az érdekcsoportok emberei a jogalkotás folyamatában, minisztere, miniszterek mellett, sugnak nekik, vagy konkrétan megmondják, hogy mit kell tenni. Ez már egy nagyon kórosan eltorzult organizmus, ami, ami most már annyira ordít, hogy, hogy, hogy már, nagyon, már látszik, ugye a nem véletlen, a Göte is azt mondta, hogy legjobban a betegségből lehet az egészségesre következtetni. Tehát most már annyira beteg a helyzet, hogy már ordít, hogy, hogy ki kell vonni a gazdasági érdekcsoportokat a politika területéről, el kell különíteni ezt a területet, mert az ez így megy tovább, akkor az ők, az ő rabszolgatartó társadalmuk bontakozik ki szélsebesen. Tehát ugye ez egy... Ez egy dolog, de már nem is tudom, hogy honnan indultunk ki, akkor a nagy tettem, csak oda akarok hát a hogy, ha, hogy a fenntarthatóságról beszélünk, ugye, mert az látszik, hogy ez a, ez a, mondjuk egy ilyen csányi féle tehenészet, ez nem fenntartható. Ez 5-10 éven belül széthullik, mert úgy nem lesz kőolaj például, és akkor nem lesz mivel működtetni azt a logisztikát, meg, meg azt az energia zabáló, ez technológiát, az, ami egyébként eggyel. ehetetlen élelmiszereket Igen. produkál. Tehát ez, hogy egy eleve ez az őrület, hogy egy zárt technológiában nevelt uh, sertések, csirkék, uh -huh. uh, tehenek, hát ez, ez, ez valahol ez beteg. Tehát ez össze fog omlani, de ha a materiális szinten maradunk, akkor nem tudjuk ezt a problémát megoldani, mert akkor csak addig jutunk el, hogy azt mondjuk, hogy a környezeti egyensúlyt helyre kell állítani. Oké, okay. ezt eddig is eljuthatunk, de ez a környezeti egyensúly, ezt ha egy picit magasabban tekintünk rá, akkor ez egy, ez egy összhang az ember és a természet között még magasabbról nézve kimondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy harmónia. A harmónia, amikor az égi rend és a földi rend fedésbe van. Azon Ezek teljes van föl vannak. Igen, na most, tehát azt mondhatjuk, hogy az ökológia, a ökológiai probléma megoldása, az ennek a harmónia helyreállításának az egyik technika, technikai kérdése. De hogyha nem tudunk erről, hogy, hogy a, az eget a Földdel össze kell kötnünk magunkon keresztül, mint embereken keresztül, és nem tudunk arról, amiről a rózsakeresztesek beszélnek, hogy a a társadalom a szociális élete az nem jogalkotási kérdés, hanem művészi kérdés. A nevelés, a Valdorfedológia, nevelés művészet. A szociális közeg megformálását nem a római impérium intellektuális örökségéből ható jogi gondolkodással kell megformálni, mert ez pusztuláshoz vezet. Ebbe, ebbe vagyunk benne. Minden nap hozza a parlament egy újabb elviseltetlen. Szabályozást, már a, a, ugye a zsömlének a formája is le van szabályozva, meddig lehet ezt még elvinni, amíg, amíg rájövünk, hogy ez csak megöli az életet, és e, ugye a szabályozásból minőség, művészet, kultúra nem születik, az csak kereteit adja meg, és már végre arról kéne beszélni, hogy, hogy mit tölti meg ezeket a kereteket, vagy ezek a keretek már olyan szinten túl vannak cizellálva, hogy megfojtják magát az életet. Tehát most ebben a, ebben a kínlódásban vagyunk, hogy, mert ösztönösen, ugye, ugye nem véletlen, hogy a, a Fidesz például a választási programjában hogy a, a söralátét típusú adóbevallásról beszélt, szándék megvan, de közben ontják a jogszabályokat, ontják, és a, a söralátét csak nem akar előjönni, és, és közben mindenki azt akarja, de mégsem. Tehát, nem tudunk megszabadni, és ezt nem, nem azért mondom, hogy szígyom a Fideszt, ez egy általános probléma, hogy, hogy észre kéne vennünk, hogy, hogy mi az, ami mi az, ami a jog területe és mi az, amit intellektuálisan lehet elgondolni, szabályozni, és mi az, ahol ennek semmi keresnivalója, és ahol, a, ahol a, az életet kéne engedni élni. Tehát ez, ez a Ebben a folyamatban vagyunk benne, és ebben még azért lesznek fájdalmas epizódok a közeljövőben. Ez a gyógyítás nagyon fontos gondolat. Gella János, aki közelmúltba távozott közülünk, ebben a műsorban beszélt ugyancsak a gyógyításról, földgyógyításról, és városgyógyításról is, hát ebben építész, mondom szintén, van a tapasztalataid ezen a téren is, tehát, hogy a, ez a, mi, mi a lakóhájunk, amely egy, mert élőhelynek is tekinthető, szintén gyógyításra szorul. Hát, ugye én, a, én most a, a város problémáját is megint csak arra vezetem vissza, ami a föld problémája, hogy igazából ma van egy, egy szinte megállíthatatlan urbanizáció, amikor a vidék kiürül, és az emberek a városba mennek, vagy, vagy áramlanak be, és valójában ezt a folyamatot kéne visszafordítani, és, és mert ez a folyamat annak az eredménye, hogy, hogy ezzel a fajta intellektuális technokrata gondolkodással e, állunk a földhöz, aminek a gyógyítóivá és e, művelőivé kéne lennünk, ez az ember alapvető feladata, és ehelyett ugye gépekre bízzuk, a gépek természetesen kiiktatják az embert, ott fölöslegessé válik az ember ebbe az egész folyamatba, fölöslegessé váló parasztság föláramlik a városok peremére, és akkor ott fog valamilyen, nem tudom én, emberhez nem igazán méltó életet élni. Tehát a, a város problémáját ma én abban látom, hogy, hogy ezt az alapvető összefüggést kéne újra a tudatunkba emelni, hogy a föld a föld termése, a föld hozama az egész gazdaság alapja ez a természeti hozama, ami a mezőgazdaságon keresztül áramlik a gazdaságba, ez működteti a gazdaságot és a munka megosztás során vált lehetővé, hogy, hogy abból a kiinduló állapotból, amikor mindenki gazdálkodott, az emberiség egésze, keletkezett egy munkamegosztás, hogy kevesebb ember termeli meg ugyanazt az élelmiszert, amit az egész közösség elfogyaszt, és a munkamegosztásban ők elvállalják, hogy a többiek élelmét is megtermelik, cserébe a többiek, vagy más csinálnak, iparcikeket gyártanak, vagy tanítanak, vagy más, de az alapja, ami működteti, az a, az a természeti hozam és az emberi munka, ami az, abból értéket teremt. Ez a kettő. És erről az összefüggésről elfeledkeztünk, és ez olyan torz elképzelésig Vezethet, hogy azt gondoljuk ma, hogy az ipar tartja el a mezőgazdaságot, sőt egy bróker azt hiszi, hogy az ő pénze működheti az egészet, és nem érdemes mezőgazdasággal foglalkozni, mert az csak a népességnek egy elenyésző részét foglalkoztatja, és különben is támogatni kell, és ilyen teljesen ö, ö, torz gondolat felépítményekig lehet eljutni, ami ezt el kéne felejteni és az eredeti összefüggéshez visszajutni, és akkor onnan derülne ki, hogy igen, a természeti hozam egy fenntartható, másfajta földművelés művészetébe átvezetett gyógyító folyamat, és egy szolidáris gazdaság, ahol a város és a vidék egymásra támaszkodik Egymás segíti, ez lehet egy jövő útja, amihez viszont az kell, hogy most egy visszaáramlás létrejön, és az iparosított tömegtermelés helyett egy minél több emberi élő munkát, teremtő, gyógyító munkát lehetővé tevő tevékenység valósuljon meg, amit ma ez a fajta idézőbe versenyképességi hajszal, el lehetetlenít és ez, ennek, a, ennek a mikéntjéken gondolkozni, de nem kell ezt nagyon absztraktul elgondolni, Magyarországon számos ilyen ö, törekvés van, ugye mindannyian ismerjük a Szövetség, az Élő Tiszaért ö, Egyesületnek a, a programjait, ahogy, ahogy a közvetlen kereskedelmet hoznak létre a, a, a termelők és a városi fogyasztók között, ami egy szolidás ö, gazdaság csírája, egy, egy egy abszolút gyógyító beavatkozás, ami kikerüli a, a multiknak a ö, árutősdével befolyásolt és manipulált ö, gazdasági működését, mert személyes kapcsolatot teremt a termelők, fogyasztók között, egy bizalmat, egy bizalmi viszonyt, egy szolidáris együttműködést, ami túlél egy válságot is adott esetben, és, és ez, egy, ez még egy összeomlás alatt, meg után is működőképes lesz, míg a Aldi, Lidl, stb., ha kifogy a gázolaj, két nap alatt eltűnik. Két nap alatt. Azért ma még ehhez talán hozzá kell azért tegyük, hogy ez ma csak úgy működik, hogyha a résztvevők ezt egy extra tudatossággal teszik. Tehát... tehát Hát én itt, úgy mondom, ha... tudatossággal, ami ma extrának tűnik, hát, de... <laughs> igen, igen, de hát jó... Azért mondom, hogy extra mert mondjuk az is egyfajta tudosság, hogy keressem a legolcsóbb beszerzési forrást. Ugye? Az is egy, egy, hogy mondjam, jogosnak ítélt gondolkodási mód, és ha valaki abban él, hogy a legolcsóbb boltba fog menni, akkor azt a legolcsóbb, és adott esetben legbacabb dolgot fogja megvenni nem gondolja a végig, tehát a Ez az, a tudatosságnak ez egy alacsony szintje, mert erre tulajdonképpen hát, egy szoftvert is lehet írni, így, így persze, a. Persze, természetesen. És vannak is ilyen, á, ilyen honlapok, hogy hol van legolcsóbb fűtőgép, és ott mindig a, ott kezdedik a probléma, amikor ott a kommentelők között hogy, ö, jön elő, hogy igen, de ez mit tud? És hát a kereskedő hiányzik a folyamatból, aki ott áll, és megmondja, igen, ez ezt tudja, ez azt tudja, ez ennyibe kérül, amit te mondasz ezek a a, a mondjam, természetes és, és közösségi kereskedelemnek a formái, ez ma ö, extra erőfeszítést igényel az emberektől. Tehát ö, azt kell mondom hogy főleg a vásárlótól, mert a, a termelő mondjuk egy hagyományos módon képes lenne termelni, tehát az, az ugye nem ütközik akkor a fizikai nehézségbe. A vásárlónak ennemben adott esetben ma ö, nagyobb áldozatot kell vállalnia. Igen, és itt, itt jön a gondolkodás, hogyha most megnézzük a kedvenc, például ugye a, e, akármelyik oligarchánkat említhetnénk, hogy, hogy ugye e, például a magyar, e, akár mondjuk menjünk el ez a csányiféle tehenészethez, ez, ez közpénzből jelentékeny állami támogatásra vagy uniós fejlesztési támogatásra valósult meg, ezzel a támogatással, ugye, a, a, a, ha megnézzük, hogy a agrárkassa egy évbe, amit a, a gazdák, vállalkozások kapnak, ez kb. 400 milliárd forint. Ennek a 70%-át a felső 10% viszi el, vagyis a nagybirtokosok, ö, ami teljesen ellentétes az unió agrárpolitikájának a szándékával. Ami ami pont a helyben lakó családi gazdaságot akarja támogatni, hogy a tájat fönntartsák. Most ezt a támogatást lefölözi az elit, és ebből ezzel tud extra profitot elérni, amivel kiszorítja és tönkreteszi az alatt a levőket. Egy konkrét példa, ugye, hogy a magyar húságazat permanens válságban van, miközben ezek a nagy cégek nem magyar húst vásárolnak. Ugye az ángyán szokta ezt elmondani sokszor, hogy amikor volt a, az a dioxin botrány, hogy a német húsba dioxint találtak, akkor azonnal leállították a német importot és kötelezték a beszállítókat, hogy, hogy laborba vizsgáltassák ki, hogy mit hoznak be, stb. Nem a németek tiltakoztak, hanem a Csányi-féle Bonafan csoportnak a egyik vezetője, hogy, hogy hogy ez nekik mekkora veszteség, mert ők a, a dioxin miatt olcsóvá vált német húst vásárolták, és azzal töltötték többek közt a hungarikum termékeket, a salámit, mondjuk 50 ban És akkor az Ándján készített egy 150 cégből álló listát, ami a 150 olyan húsos céget gyűjtött össze, akik külföldön vásárolnak olcsó húst, miközben a magyar gazda nem tudja ö, piacra vinni a, a jó minőségű sertéshúsát. Uh -huh. Na most ez azt jelenti, hogy ugye, és a fogyasztónak extra áldozatot kell hozni azért, hogy a közpénzből extra profitot kaszáló, ö, olcsón, ilyen-olyan hússal piacra jövővel nem tud versenyképes lenni a gazda. És nekem van egy olyan, nem tudom, hogy ez is a vízió közé kell, hogy Az egyik dolog az, hogy hogy hát mindannyian békések vagyunk, és azt mondjuk az emberek egy része, hogy mi vállaljuk az áldozatot, és egy gazdától fogunk közvetlenül beszerezni, és ha ez többbe kerül, akkor többbe kerül, a több erőfeszítés, akkor több erőfeszítés. A másik oldalon pedig ott van ez a 150 nagy termelő, mondjuk, aki lefedi tulajdonképpen a piacnak a, a nagy részét tömegben, és akik akarva, akaratlanul, akik mellett az állam is ott van. Hisz nagy részben az állam, vagy akik, akik a politikában vannak, ezeknek a, a támogatásával képesek működni. És ez nekem előrevetít egy olyan dolgot, hogy először megpróbálják majd adminisztratív eszközökkel lehetetlenné tenni ezt a teljes kereskedel, például azzal élsz, hogy hát nem fizet adót, nem, mit tudom én, ebben, abban nem vesz részt, és akkor meg kell terhelni extra módon azzal a teherrel, amit tulajdonképpen a másik oldal okoz, ami miatt a költség növekedés, ugye miattuk van. A másik oldal ez el fog jutni egy olyan pontra, amikor fizikai atrocitás fogja érni ezeket az embereket, tehát tehát ö, ö, és van ilyen. Ide már jutottunk Tehát ilyen, ilyen létezik, de hát ez létezik kicsiben, nem is kicsiben, ugye a harmadik világban ez létezik nagyon durván és, és, és drasztikusan. Igen. De tulajdonképpen mi is újra ebbe az irányba haladunk, hogyha, ha jó irányba kezdünk el elindulni. Igen, de, de tehát persze ilyen negatív forgatókönyvek abszolút reálisak, ez már zajlik, tehát ez nem, nem egy fenyegető veszély, hanem ez már megtörténik, hogy most nem akarok példákat csak ez lehet, hogy az emberek nagy részére azt mondja, hogy jó, de hát akkor inkább megyek és veszek a, a hajdaléba valamit. De akkor, akkor könyörgöm, akkor, a, akkor, akkor kérjük számon az állítólagos képviselőinktől, hogy, hogy miért nem fordítják meg a helyzetet, mert ha, ha Ugye az történ, hogy a 400 milliárdos kasszából fordítva mondjuk a felső 10% kapná a 30%-ot, mondjuk 100 milliárddal megelégednének, és a 300 milliárd kerülne a helyben lakó családi itt egy aranybánya lenne, egy paradicsom lenne. De látom, hogy Hozzáteszem, meg. hogy, hogy a, ugye a még a legnagyobb érdekeltségek ö, ö, évi Körülbelül 3 milliárdot kapnak területalapú támogatásból, vagy fejlesztési támogatásból, addig a tanyaprogramra sikerült egy másfél milliárdot a kormánynak áldozni, ami közel 300 000 embert érint. Tehát irgalmatlan aránytalanságok vannak, és ezt ezt ezt ugye föl kell tenni a kérdés, hogy most akkor kinek az oldalán áll, áll a kormány, vagy mi ez a mi ez, rá, a, rá, ami, ami nem a, is ez a kormány, ennek a száz száz kormány embernek Nem is volna szüksége akkora támogatásra, mint Persze. annak a... Tehát tulajdonképpen olcsóbb volna a 300 élet támogatni. De nem Persze, kell megijedni, hát, hogy az arányok hogy Hát ugye úgy most miről van alakulni, szóval, a, a, az demográfiai földprogramja, az azt célozta, hogy a vidéket újra népesítsük, számos fiatal kezdene vidéken, Csak akkor, tudom, hogyha ha mondjuk el tudná adni az ott termelt terméket, és nem a ilyen-olyan szubvencionált, olcsó hússal kéne versenyeznie. A demográfiai földprogramnak az lett volna célja, hogy az állam életkezdési támogatást ad azoknak a fiatal házaspároknak, akik kettő vagy több gyerek felnevelését vállalják, és a mezőgazdaságok kívánnak megélni. Állami földekhez juthat ők ingyenesen, és egy minimális induló támogatással, amiből mondjuk egy tanyát meg tudnak venni, vagy el tudnak indulni, és ilyenre lenne igény, tehát ezt tesztelték is fiatalok körében, és egyébként van is ilyen mozgás, tehát mi a gazdaforumokon amit most már 18-an voltunk, Számos helyen jelen vannak ezek a városból kiköltözött. én úgy mondom, hogy az új parasztság első képviselői. Van erre igény, hát ez, ez gazdánként, vagy családonként mondjuk 3 millió forint, vagy valamilyen nagyság, nevetséges, nevetséges összeg. És mégis ez el lett felejtve, ki van iktatva. Ott van fönn a. a a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján, de ebben a témában nem történik semmi, miközben írgalmatlan pénzek mennek az erős fiúkhoz. Tehát ez, ez, ha ezt ugye helyre raknánk, akkor kiderülne, hogy itt egy élhető vidéket lehet csinálni, de meg kéne csinálni ezt a, ha úgy tetszik, paradigmaváltást, ha úgy tetszik, rendszerváltást, hogy végre akik képviselnek minket, azok minket képviseljenek, és elmennék el, el akár odáig is, hogy a közvetlen demokrácia felé kéne menni, mert a pár az, az ezt, ezt eredményezi, és ez, ez, ez, ez már a szakadék széle. De ez a probléma, hmm. hogy ez szerintem itt ott, hogy mondjam, kap vagy legalábbis ott, ott válik a dolog nagyon bizonytalan, hogy aki választ, az ugyanazzal a logikával gondolkodik, hisz erre lett megtanítva, amire a, az ő választottjai, amivel, amivel visszaélnek tulajdonképpen. Tehát, tehát mindig ugyanazokat választják meg, akiket nem kellene megválasztani, mert ki fogják használni a helyzetet, mert nincs a kezében a választónak az a képesség, vagy tudás, hogy különbséget tudjon tenni a szép szavak és a, a valódi érdekek hmm, között. Most bocsánat, itt térhetünk egy pillanatra vissza, de már tényleg csak egy pillanatra eredeti gondoltunk, hogy ez a közép-európai hát ez a szellemiség, hogy felnőtté váljunk. Igen, hát ez a most zajlik egy ilyen ébredési folyamat. Én ezt, ezt tapasztalom, ez egy nagyon kínlódásos, szenvedéses folyamat, de el kell felejtenünk az illúzióinkat, és rá kell jönnünk, hogy a saját kézbe kell vegyünk vegyük a sorsunkat, és keserűen kell ráébrednünk arra, ami a földtörvény kapcsán most történik, mert, mert bizony azt ki kell jelentenünk, hogy ha egy falu földterületének a túlnyomó része idegen tőkés társaságok kezébe kerül, az a falu halálos ítéletét jelenti. Hogy ez öt évig tart, vagy tíz évig tart, ez az agónia, teljesen mindegy, és most már tömegével vannak ilyen falvak, tömegével, és most még vissza lehet fordítani, hogy ezt nem tesszük, hogy nem ébredünk föl, a parasztság nem ébredt föl, és mi buta városiak nem ébredünk föl, és nem támogatjuk meg őket, akkor elvesztünk. Akkor egy olyan mély jön, ami, ami egy, egy katasztrófába fog torkollani. Hát, jobb felütéssel és szívesebben befejeztük volna ezt a mai műsort, hiszen figyelmeztetésként ez nagyon is erős, aki haja adja át, hogy a helyzet megint csak fokozódik, klasszikus kifejezéssel élve, és igen, csak rajtunk múlik, itt és most rajtunk múlik, hogy a jövőnk, és nem csak a mi jövőnk, hanem utolóink jövője is, tehát... Igen, lehet hát gyorsan, hát, igen. De, gyorsan, igen. Zárszónak, csak hogy ennek a Smolensk cikknek a bevezető mottója. Csak az alábbi alternatíva lehetséges. Vagy leleplezi az ember a hazugságot, amelyel a nyugatnak dolgoznia kell, ha boldogulni akar, és azt mondja, az anglo-amerikai mahinátorok egy áramlathordozói, amelynek gyökerei a francia forradalmat megelőző impulzusban rejlenek, amely a kapitalizmus eszközeivel világuralmat akar megvalósítani, és amely számára a forradalmi impulzusok csupán jelszóul szolgálnak, ami mögé elbújnak, vagy átengedi az ember a virág, világuralmat az anglo-amerikai világon belüli okkult csoportnak, amíg a leigázott német-szláv területekről jövőbeli vérfolyamok árán meg nem menekül a föld igazi szellemi célja. Rudolf Steiner 1918. 18-ban. Nekünk meg még annyit el kell mondanunk, Igen. hogy ez az adásunk volt ezen a, az órában az utolsó, meg fog változni a civil rádió műsorrendje, és éppen tíz évig... Tíz éve, tíz éve kezdtük az éve adástunk kezdtük rá, ezt a műsort. Bár nem ugyanezen a, az időpontban, de már nagyon sok-sok éve itt vagyunk szerdán, és a következő két hét múlva szintén szerdán lesz az adásunk, valószínűleg délután háromkor, ez még tisztázandó, és az a tíz évre való visszatekintésnek fogjuk szentelni. Viszont haladásra köszönjük De. a figyelmüket.